<أسنأ> ولي دار طول سجيري دار دار الله جلال شانهو قوى كيري الله پاك عره راره زماني لرا وما يوليكنا إلا داره مما را میزار کمن علم نشته دغه لپاره په خبرابانی هیڅ ویلم مگر ګمان یم کله چې ولس له شپږو ما واضح واجوید نه نوی د جوا مگر دا خبر چه ناز منگر سرا کتا خواه وی چې راتلو کې کنه بیا بایناز مونږ پلاران کنو په خاص په غانو سره که تاسو له اشتیا وای خا توي مرګ دروس جنور راپاسی کنا او زمما چې ګوندونه غوورني قالوا الله يوحيكم الله بجندقية تاثل را بيا واجن امه بيا برا جمعك تاثل را غورزد قيامت شك وشبه دشت فاقه جدد اكثر خلق <تصفيق> نجد ولله منك الصموات الله ده باها را باجه ده اسمان ونزما ويومه غورزم باجه ده يوه الله ده تقوم السرادو کل اومدینا دیو دلو با تو دارا بللی شیخ قلمان نامیتا آمین رز ویزا با در پر اشتاستارا چی تاسو کردی دی آزا کتابونا در زمن کتاب دی زمن لک دی اگل رو محفوظ دی قرآن دی و دارنگی صحایت دی دی یان چې کو خبرې کوي پتا سبحانی حق سره دروغ نه شته ازياته نشتا انو کنا نستنس نستنس خو یک نن نن ګولې کوي هغه چې تاسو کوونکی وي پس هغه څنګه وي مانو له موږ سره کړه داخل به کېنه پغوم میرا پاپله مهربانه کې چې جنات دے او در رحمت زه دینو ذالکهم الفوز المبين او دا د کامیابی او خارک افلام تو گنہانو نو آیات دی آیاتن زما رسول کی تہ بتا سبحان اللہ تعالی اس مشرو ٹھکڑے واتاس ہوئی قوم مجرمین کلا چویریشتیو تواد اللہ رشتہ ادت کہ اما شگو شبانہ اس پرے گتا سب وہل مان مان ریمن پئیو ماشاء تمہیں اسی شری قیامت ان ظن من گمان نہ کو مر verlo Omonas ha اغ قرار وجوتہ سیات معامل و بر چا عامل جو کھڑی اور ثابت بشیا نازل بشیا و پےوا شبریو بنیا وجد و استظہار كون جو غری بانی وکیل او بالش الیوما نن ساقم نن با منگتا سپرید پریا ذات کی سنگ جتا سپریو غامندونا دغ رنگ ایمان دپارد ملاقات دا دیور جی جدا دے دیور ز غمتا س دنیا کی نو کرے بظام پریدم کنا دغ شنت شرم دیلی و ما و و استاد س دو شیدوزے ور دے نشہ استاد پرند ذالكم ذالكم دا زاب سازو شو زکر بیان نو کوم انتخشت <العليك> ماتی اللہ <العليك> حضوران تاسو نیولیو د الله پهاتنه وي دوکا کړی وي تاسو ژوند دنیا انندرز ولا یو خرجونا میرا استلشه د جهانم نه انبه باندې مو طالبو شید توبې استلو انبه باندې مو طالبو شید واپس الحمد <العليك> رب السماوات <العليك> و رب الارض خاص الله لگا دے حمد السنہ اندر چیزات چا رب دا اسمانو نا تزمکی دے رب العالمین پالون مخلوقات دے ولہو کبریہو خاص الله دا پالا دے باچي باچائی پاسمانو نا کیام دے والا جی پزمک کیام دے وہوالعزیز الحکیم اللہ پاوزر ورہ دا حکمتنا خاون دے بسم الله الرحمن الرحیم سور جاقاف جا دا مکی دے لآخری سورت دے لآخوامی مسبرو نو دا مخیه د جاشان روس کده په نوزول کې ترتیب سره نو دا سورۃ د طول حوامی منه لپاره یو کسانه ته چمه ده هغه ټوله خبرې چې کوم په حوامی و کې او غدل ترامات کوي سره دا په داغه شوباتونه څلور وړ شرکونه رد دي چې شرک فی لایلم فی تصرف فی الدرا فی عبادت دې څلور وړ دا ده اېثبات د وحدانیت او صداقت د قران ایمان بیل املاخرا اخری وشو پاجدا وای کې برکت او تقرب الله چې رضوی په ابادر کې نن تقرب شتا او نن شوشتا برکت شته دې ولي په الله هم بیا به جواب د دې کول کیم آمين تنزیل کتاب د کتاب الله اول ګریم انسانو ځمګې دغه پمست کې دي مگر حق سره او ډټه معلومات د دا پاره wallahi na kasun ji kafiran jam ma un zabaqa quran ji birooli shweedi ya gna idas kai ma ma un zabaqa qiyamah me قولوا ارایتم خبر را که ما تا خبر را که ارایتم په ما دا خبرو دي هغه چې تاسو आवाज کوي د دلونه اوه یې ما تا ما دا کله کوم انارزي شي پیدا کړي د ذمږ کې نه نه پیدا کړي دي ان اللهم اشرید پر حساب آسمانونه کی اے تو نیو کتابی میں قبضہ حالات راتو کيو کتاب سرا دینمس کی دغه کتاب چ دینمس تر ومنزللو څو غرم را دې مندا چان چې یو आवाज کوي د لونه منغه چاته چې الله یې تجیب لهو حاجت نشي پر کولې د دې الهيونو قیامت قیامت پورې او واجبات دې د بلنه غافل وي یو څړې چې ستاد بلنه بلنه خبر نه دی نوستا حاجت به څنګه پر کوي وسړې با اضافه شران ناس کله چه رجا مکرهش خلق شیبا دقا چکن معبودین دی چه تا چه دی خلقو چه غیستری دا نو دا وجود پرا دشمنان شی اکانو شیبا بیر بادر اندو دیوت بندگی نکاتر نو دیزه که مفسرین اکثر وای چه مراد تین اقا اولیا انبیا دارن که فرشتی دقا مراد دی و خبر پرش بطان نگی مراد دل دقا آغه انبيہ چې چا د غو عبادت کړي له کيساله شرمو زير آغه ملائک له کرمه کوي مشکان چې دغه بندګي کړي وا دغه کا خلک دی من لایست جواب ویلای ام له قیامت وہما دعوی موافلون کله چې ولس سره شپې باندې راتونه زما ابوتا جن په ګراشي کنا وښنه شي خدا صفاتو نه چې کندن تذکر دي اکثر د زګنو قول صفاتو نه غاطلون دعویه ما وغيرها ای ذات تعالم کړه چې موږ سره چې پریباې اته زما واضح واضحه ویل با کسان چې کافرانو جهاد په اړه چې کله جو تراش دا هو جادو لیک کارا आम्ही کولو نفتراهم یا داخله گواې چې دا قران چې دین پیغمبر څنګه جوړ کړ تور توه کما د زانه جوړ کړ تاسو مالیش مار لپاره د غت اذاب مې کوله لپاره هوا علمن الله خوږي په قولوا ما كنت بدامن رسول وای پیغمبره زنیمه پیغمبر ناشنا دا چې ناجنا خبرینه نه کړي او ځمانه په دا خبري کړی دی یو نه چلیږي سره څه کوم پیغمبرانو دغه مسله کړي نه ده کړي اسماي مسله اتفاقي مسله د ټولو پیغمبرانو دغه مسله ده بدون بدعتون متداعون دا هر هغه نه وي چې دغه مثالو نقش مخ کې نه وي یو سره نه وي یقار جوړي هغه د دوی ما درې ماده پد تنشت ما یو فلو بیمه سبڅ کې د لشی ولا بګنتا سبڅ کې یدا پد ماته نشته دا وخت یو چی پیامبر سند واه نه وشوي چې مقام دی او کله چې الله په توه یو د چې ستاسو د مقام دی نو بیا دا خبره نشته ولي خو پیامبر سم ته پته ولګی دا کنه چې لیا صلی تقدم من ذمیک و ما أو اول هغه پیغمبر سم چې وز بچګننه او شاتېم اول شاتې او امنو شفات اول ما يدخل اول ما يدق باب الجنه دا ټول پیغمبر سم تست ویل دي کنا اول بزه دروازه جنات کلا وما اول بزه ما جرګننه او مات جنات لبزي اول بزه شفات زکوا ما اول بچګننه ما توبجیدنه اجازه وشید شفات دا ټول پیغمبر سم چې پتوندي هما یفلو ولا بكم ده وانه مخيو دیمه ما منادا دلته کې مجد الرحم دابا ما ادری ما تا پتلشتش سبا ماسا سکی یو تاثرات سکی مطلب دنیایی حالاتو که دامراد ده لو كنت تا عالم اغیبا سر من الخیب ما مسان یسو که چرتا پا غیب اوزو پویدلی ما تا با تکلیف والی را راشی دلی نو تکلیف نظر خبر نیمه چه ما بانی با تکلیف کل رازی و کلن رازی ما ادری ما ایو فالو جوالاتو نو عالم اغیب چوشو الله دې محمد رسول الله په خونو کرے زه تا دې نه خبر چې واه کوي شما باندې ومان نه مزی الله نذیر مګې راون کې کارایم قل ارایتم تستور توایا خبر راکې ماده کې چې ته ییلا قران د خريز طرف نه او تاسو دې کفر کوي نو استاذ رو بیا څه سزا ایت تاسو نه د این دparagraph ازو مقدر دیدلتا نو دارته وای فمن من منکم یا بتا ایمان وروړي او کنا وروړي بیا به الله <سؤال> تعالی د اعظم به تاسو نبی غمه یا بیا به حق پرسه او بتل بیا به څوکې پته رسول کی کنا وشید شیدون غوې کړي او غوې کوم کړي د بری اسلام انا ک مصالح اسلام یا عبدالله السلام الا مثلی په مثل دیا قران لکه توراته ایمان وروړي او اسات بار کوي یکنه الله په توفیق دیدانو ورګه قوم ظالمو تا اخهللذین کفروا ویلبا کاتران الذین <سؤال> امامو اعظم سلمانان په حق کې لو کان خیرن کی چې دا دا دین خیر و دا درس قران ښوی دا قران چې ګننو ښه کتاب به حق کتابه ماشابه کونا الیه جو باز منو مښشوه نوی دالو د الله یز بالله دا کمزوري کمزوري خالق چې مخشوي دی په معلومه دا چې داخ کار نه دی کنه چې خه کار به په اونیشی به مخشوی په اونیشی به مخشوی په په معلومه دا چې دا سیبان خوشاله شو د پاتې کیږي دا چې کمزوري غریب خلک دا غریبی او ځمان څه ودا خبرې کوي معلومه دی چې خیر نشتی کرا د مسلمانانو چې کمزوري شپات دادې مسلمان بدا وای داس تاسو کار کې خیر به همندو مخشوی وی که مړونی کار سره د خیر نه دی نو ځکه من کار پیشه ده چې جواب توشي بته کیو هغه حق نه دی چې دا کار خیر دی زه مدداګه کوم دا دا د خروب کاری دا تاسو چې دا څه کار نو دا لې مې راځو په لې عملو خدا شي وایي د ډېر عملو پهو ډېر پر راشي جنت پر او دا دنیا د پر کار د خوړ شي ګنه خيته بېمانه دوه اخیته ما دل خو چې کوم چې انسان رانه بواسطه بوځ خدای کوزدا ماش فضیلت بوځ بر دوا که انسان هم صرف د خوراک او اسکاټ مقصد وی د بیا نو څنګه فضیلت ځای راغی په دواو باندې ر حیوانات باندې فضیلت ځای پسر خدای ستام دغه شي کوم د خوراک او اسکاټ مقصد دی او بیا څنګه نو ترې خوراک او تشیګه او د حیوانات د خور او انسان په الله اما حافظ ابن كثير و اما اهل السنه والجماعه يقولون كل قول وفعل كل قول وفعل لم يسبقن الصحابه او بدعتوا قولي لو كان خيرا لسبقنا اليه تي چته خير نه من خصال الخير الا وقد بادرو اليه نو چته يوكره خير صحابه کرام نه نه پادشي بلکه او زيارت اوړو چاو نه کړه او بدعت شو کنه ما سبقنا اليه قران نامہ شی چیتا د مسلمانانو د پښتوا او رحمد او مربانی د دا کتاب مو صدق دی لسان ان عربی ان فرغہ تر عربی سره یونزل ادن پاج ویره خلک د ظالماندی و ابو شجرید پر د مسلمانانو د محلسین د پاره یکنات کسون جو وی ربنا رب زمغا الله د سمستا کامیاب دی کی کلک شی ير نشه پهنه بیانو وړمو ام جن دی ولای ک داخل ک سب ځان چن همشبه دی کی جزاء ان جاده جزاء دی فال تو انسان باندې دی والدیدمو پر پلاسه کولو مخید اللہ پاکر حک پی جاندر شو ووسی کندینا در مورو پلار حک پی جانا اوزا بتی دا دے چی پتر در خدای حک پی بیا در مورو پلار حک پی جانا ربک اللہ تعبود اللہ یاہو وبل والدینی بیوالی دی مور پلاس را احسان نیکی کوا حملت ہو باری پخیرد کی مور داغی قرآن پڑی تگلیف سرا آزگی اگل در پڑی تگلیف سرا آبیا گرزی یونیم دو یو کالا دوا کالا احملو ہو پگیوڑی کی بارول داغی ویفی سال ہو دی تینا پری قول داغی سلاسون شہران سوشو اے دیر شمیشتی سی ما چون در تگلیف پر آداش کدی؟ دوانیم کالا سوا نیم کال په جوړکی او دوا کال په رضا کې ماجنا تشو ډیرش میاشتې دا غا تکلیف تامیر دي دته کې مور چې کوم دینو که کنه دیوالیدې هو تامیم خدودا ذکر کړه بیا وروسته د مور خصوصیات ذکر کړه معلومه دا شو په شفقت کې د دلسوزې د مهربانۍ لپاره مور لري چرته اپدار ده دا بچانه سلام نه ذکر پلار خوښه هم زور لري پلار سنره کته خدمت وکونه کېنو د مټ زوري ده کنا او کتا چې څنګه موږ واړو د پلامنو جامي بدله ماچي کې پلاره امور غریب او څه دا؟ ها؟ ضعیف او کمزوري ده کنا او کته داږي دل ژوند کی ناګه غریباسي په چټي بذرخري او ایسه بناسته يلته نه تا والشي او خپل رو بدل دنګې در پسیرا واخلي او دا ورمه بدله مات کی امر غریب او څوکینه مور سره حکم الله وي حدیث کې راځي ک امر رسول الله نو صحابي تبوسږي رسول الله منا برو زني کېد چا څو حکم اید مور سره بیا به چا سره مور سره بیا به چا سره مور سره او سره څلورو مدله یې وسو شيره الله سم اځنا کا فادنا کا بيان اتا ته چې څوک قريب دی ناغدي ها ناغہ سره کا وکنه په وشوي ماشوم چې نو ځواني کې کنه سړی سړيال کولی کنه او ماشوم پیدا شي په کمرې کې چې کنه یو ځله پیژړه شروع کید د تشپی ندا سړی وای کنه چې خرجتا ای خزي دا ماشوم کله وکا قوت منبریری کته ورته انداله ته کله هغه غریب ځان سنویلې په دې کې جرمنه دا جاري کې ما شوم جاري نه د او سبا کې ساره په خوب لنوواله یو قوم وو کلارې پر پروتي کلارې پوي شو کنا دشه اروره زړه شان تکلیف نو کله چې د دوه کالو شي کنا د څو کالو د دوه کالو شي په دا قوا کې چې کله د بابا او د دادا شي کنا ما بچي میده بچي دوه کال مخه چې ته تلې نه نو نو شي کله د خبرو شنو شو نو دقوه که اللہ ویچه اوگر مور حق اوپی جانا ده تولنا مور دری حق دی ده حمل حق دی ده وزد حمل حق دی بیاد رجا حق دی نو دو دری حق دیگه مقدم دی اپلار خودی تلو روم انتر جیجی تپلار شون کله چې سړې ورشيږي اشुद्ध او خپل ځواني تا ځواني د انسان کله کله چې کومنه په تنسل سکال مشوږي کړه او بیا ورورو دغه کمال د عقل نه ولی چې قوت شهواني په غالیبي په سړې باندې وا بلغار بینا سردان کله چورشيږي چلويخ تو قالو تا چلويخ تو قالو چې کله ورشي ده د قوا کی عقل ورشي ده سړې ولی عقل کله یې نه پرای ولیکن قوت شهواني د دې شي انه کوه د شواني چې له کمپیوټر شنه په خو بعد باندې په دقه وخت کې پوي شي په خو بعد باندې خپل سلام علیکم کارچی دوی مسکی غواکواجی کنا په نشکی په دقه واکی او زوی نیمه په برخې کې نصیب کا چې شکريا د ادم ساده انسانانو الله تعالی نام ته لای چې تا تومان باندې کړو زما په تمور یا الله تعالی زمني کمالي حکم تر زو چې تر راځي شي یا الله فی ذرییته او اصلاح د ولې زما په راز ما په بچو کې اومه یا الله زما بچو می کماله زما بچو همڅکي زکای چه مو بچي نیکملو د پلان د دا د پلان خوشالي د پلان سکون چین کل را دي بچي نیکملو ويشي زندار وي زندار او که زنداری ماشمانه کې نو دا درد سل بي څه برا ماشمانه د اوسني ځمن سري دا سري در سر درجي ته یار دا او دغه آزاد دي ا تر سوبر جدي کماله نوې چې کني نه کمال شو د خدای رحمتونو دي د خدای نعمت دي وکړه چې وازغه فی ضروری دي انی تو پیله کای الله ز توبګاری ما رجو کوم ته ته من المسلمینو او مسلمانانو نو لای کله جنہ داخله کی چې موږه قبول کو دیو نه یا صاحب جننه دا جننه چا نه مګری وې په جمله ته صاحب دا مانشه وادا چې ګروا واده درشته و د الله پوهچه واده کړلله چې هغه واده چې قانون جو یو واده جو سرواده کېدلای شو لا نه کېدلې چې څوک لري سو ولې دا کله زمږ په افغانستان کې په خوا زما نه غوښتل چې روسیا ته خلک لیږل کمزې تبلې در روس ته په تعلیم ته پالو لیږل او نتيجه په دغه حالاتو سو موږ ټول ولې چې دغه نتيجه شو هغه به ورشي دې یوازې چې ته روسیا کې تعلیم کړې راغې کوته چې کومه تر هغه نپلارو ته چې بچیاب تحصیل دې پوره کړش سم پاس ک هوز به وعده وکړو هغه یو رزغلې شوونه غلې په کونګې زما خور دکنه در خور می صدق دغا وی خان دغا خا دغا سبا وادو کو خیجه کنه دغا سبسو گو و دا خلق راغون کمانه و خلق را وقتی رازه زمان زوی لوادو کاما فروش داد چه تجیه پختیه کشو و قندار گیره واقع شو چه کلا راغون کا خلقه وی تاسو دیز زمان زوی نخبری واری شوروی تطری و دا خبرې رواری ناشنا خبری وی چه وادو کاما وی خور سر وادو کاما تاسو تا ژووریدا غبر نو غواشید نو رتول خان چینوولی وزرا غوزوین بی اخلارافسته دی بچا واددل کوو ساقورسرو کو یا ما خو سر بلچا سره زرب نشته دا خور می راتره نتا نو داخر گداوی تا سووریدا و یا نو تومان چاپ سره دغه ستو دمعزول له با درشتلی وو چا خور سره سو وادگی زو داغ او کوس کو او که چا دمعشوم زما زوی چاوشات کو دا رخدد دسی دسی تمام دس دا په دقه بار میدان چې پروت وي په ان شي ارتل او سپو بیا خل له نو زو باندې دین تعلیم څوک نه کی نو اخر به دغه ټوکي ولذیا کافر قالو ویلې ولیدې مور پلاطا اوف لکما او افسوس تاسو لپاره اته یدانې تاسو ما سره ورته ما ما یروی چې مخرج ازب د قبل نبی او زم وقال خلج القرون من قبل د دې دې پیړې پیړې چر دی په کوینو ژماني کو ورني کدا چې چی واهما لي امور بلارو ته پریادو کول <سؤال> الله الله فقطا د الله ته نوم سرا بچید الله نه ویریگا یاستریسانی پریاد کو الله وه ایتت الله ویلک خدای د اخوار کا آمين ایمان روړه بعضه سبعد الموت ګره حق دې ان الله <سؤال> يحقق وعد الله <سؤال> لا اشتيا دي بو يلي ما زنمي لا كشي مگر بقواني خلقا افساني دي ولائك الذين داخلوا الله عنه حضرت اشراجه رواه تشاويلي جداد دي زمن د کورانه دا پارا اللہ پاک دا واید آیاتونو نیرالی گلی پی خدا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ محوم مسلمان، تلا مسلمان، زوی مسلمان، نسیم مسلمان نسلللل پشتا کی چکم نین صحابیت افتخار چه نصیب تین آگا چا دا <تصفح> ابو بکر رضی اللہ عنہ تا دے اوی عبد الرحمن انی ابی بکر مسلمان و مسلمانا تو تو منظمانی والا روز سجدہ کروتو ایسا شکم نسائی خطلی دا دا دل تو غلاوی جرید پر عذاب مالکنون دا عذاب کو جنتیو صحابی کو شکم دینا بیما هو صحابی اغسی جنتیوی وَكُنَّا کَنَدْ مَانَيشُ زِيمَةَ بُرْحَةً مِنَا دَارِهَا تَاقِيلَ لَنْ يَتَصَدَى فَلَمَّا تَفَرَّدْنَا کَانِ وَمَالِقًا لِسُولِ اجتماعِ لَمْ ل عبد الرحمن نبی بکر زګل مرشو حضرت عشرہ جماه په دوران هش کېده او بیا تلله ده قبر باندې ولاړه ده او په قبر باندې اشاری شاری دی و دو با وی دیګه وکنا زوز ما روح چګمو په شانت د دوان ندمانه نو دعا مانیشانو د ژړزې ما وندو هڅه خلکو به چې دا به هیڅ کله نه جوړ فلم تفرتنا هر کله چې ماز مارو رای چې جدا شو کان نی و مالکان لته ټول اجتماع سره ډیر او بدوالي ملاقاتنا لمنا بيل لته ما دشي معلوماتي غواښ د رحمان څخه د پردا اشاره ویلی خو یو کټیر ځان ولكل دارش درجه دارشاد بدرجي ديداغني شي ديواما كدي دي دپاشي پورا پرور كيللا پدوجا منو چ یو رغتیش باندې شاه کاتیرا نلناری ورتا او بو شو شوتا صاحب تم ته واجون تاسو تیر کړی دي تاسو خوشال یانی اخرخه کړه کو نه خخڅکا کوي حياتی کوم دنیا فغه جون دنیا تاسو کی واس کام تا تم یا تاسو مাজি کړي په دنیا کی نن رستا توجهه درکې شازاد سو پکون کی پڅواداج تاسو مشروطي کوله پدما کی بغیره کړه کی نه کوو او په سبب دا چې تاسو فيه سقو واس ګر افاجین یا ستاسو روداد ودو اذان ځرا قومه په ورته چا ویرو ا دا ویرو لږ خل قوم بالله قاص پکړه پکې بالله قوم پکړه دې دلته ها د شه د کړه په د مومن د ګنداو نه او کړه دې د قران کې چې نو د شلوړ لور لور نه نو ا دا په دې چې د مومن د محراب مې چې د حضرت مو ته Palamma ajna sa xatar xayi fantaha Bina batnu xaabtin zi xqaofin akan qli taas suaba ke sherwae kana, Palamma ajna satar xay wanttaha Binaabbanaxbtin zi heqaagi kan qali xqaaf dashabu di rakay Aqan qal ka du فطي خادا چکمز کیدا کر پکڑا پای کنا شگو ڈیرا کید شچا دو چگا ورون تا لبی رزلال تے چیز شلی نہیں چیز باڑال تا نہیں خودیو بنی شاد زارق شنته باور شو دل شو روان کې دا نه ما کې هم شاته الله تعالی بده په دې مسله باندې باندې کې ما کومه سوادي والله نذیرې او ما پتاه سپنه آزاد د علي او راجي قالو دی راجي تمه راغلي تمه تا دې نه پاج تمه واده څنګه خدایانو نه فاطینه به ما چایونه راوډه کنه راجي تمه سره واجی کترې شاوینچی هغه یتنه الله سره دې شو کله چې دی ولی د داوریزه حاریزه زنده اګه کیدون کې مستقبلاو دی چې ما وجود نو نو مخیتا نو نو تمخ قالو هزار زنده اریز دا ممتیرو نام باندې با بادانو کې الله ويننه بل هو مستاجل تمه کې دا چې تاسو زړه وخت دیلره ریحم دایوسلیدا ریحم سلیدا و دې غزاب درته نام دي ان ابن د سلیبراوله تا کنه دا خزا باد او چه تکڑا لکه تبایچه چه تا ملخ دارا برا د ستا اولا ویده سر اولا تو دن میرو کلا شین هرشی بطا باپو جو جو جو دا اللہ پر حکم سرا اوگا جدل جو یا سباب ردیو لایورانی دلکیدر مگر دا او زیون اندار قرنگیدز جزا والقوم قوم جرمان و مشکان و تا یکنان تازر یکنان د... جولا من زیدر کریو ور کردو فی ما پا دا کی چین ما کناکوم فی ای تاس وجان ما پیدا کړو ود پاره ګرځول او هغه د پاره سامان غو بنومدار کیسه یم زونو داغه په غو باندې د خدای حق وانه وړې ده پسر ګمانیش ګنه د خدای حقونه ده په زب منی د الله فوق وحدانیت کې سجونه که ایس پیداونه سعودي وته دی شی نو ایس کار کوونکی د الله په ایتونه باندې نازل شو پلو باندې آیا پایوشه پجو پوري ماحا غاظا چې د پاره یقینا ما لاقدی ما حول ان تازی چرچا بنا د کلی خلک واسربنا لااتی ابیا بیا بیان کلی اډولر اډول مییااتن دی د پاج راحال د کوفر نو واپسی فذوالل نسرهم الیل تهزم دلقربان نالیا کلی جره خدای زابرغه د استاد خو خدای نن تاز نزاوبولی دا کنه فالولنا سرهم ولین دد نو گجو سرا الینا ایتقزو اغه خلق چې دیونې ونی وخه د الله نا عالیاتن خدایان قربان او قربان شموې قربان قربان چونه دا الله ته د ذکر د پوره دا نه ته ځان زیکول نه پاره جوړې کوم خدای نه ویلو کنه هغه جوړ نه د خدای ذات دفا نکړه قربان بلکې ګمرا شول ورخ شول یعنی هر ختم ک وذالکای کوم دا چې جوغه دروغ وو و ما کان یفترغو چې د ذات نه جوړ و صرف نا دلیل او اس نقلی پیشکای و ای صرف نا, ای نا ایلی ای که نفر من الجنی او حاکمی درواد در او دربانی ای پتا منیوی سکره رو؟ درواد او درواد او سوک نفرن سکسان من الجنی در پیرانو ناوو یا نه یا دول اسکسانو ای اکثر نفر چیدینو اطلاق بچنا در درون و احلا ترلس و پوری کی خواه نفر من الجنی سپیرانو او زرش پیر زیده اجی په ګرځېده چې دنیا کې څه څه ښه شي دا چې موږ اسمان ته وسه فرشتي نو پرې دیو د استوري منټرې دی, دا دی نو دا خوشبخت پیران دی نیکبخت پیران دی دا راغلی چې د منو حجاز مقدس تا زموږ سمترې ته تل واپس غري آیو په ذات نخلامه مقامانی ولاړ دی لشه په چې کوم تلاوت کوي او جوې چې له کڅه آواز چې و کېدو الا ما حضور کړي دا غوښته ته حضور شو قال وایې خپل مسکان شیتو او چوب شي چوب شي چوب شي فایزا قران فستملوان شیتو خریدار په سترګو باندې جوړې رخدای قران د وکیری کنه الله تعالی دا نصیب کوي ان شیتو ایزا شي چ قاموشه د خریدار په صورت معنی و تا کینی ازان ته محتاج وګړي چې اللهستا کتاب ته محتاجای ما او سره چې ته وایې کیدې کنه خامہ الله ته ځنه شب دا, دا غریبان ته یان نغلی دي صحابه دې ګور رضوان الله علیهم اجمعین ذری دی ښا دا د زری صحابه کرام دي راغلي اوس مسلمان کې ښه خوب شي کله چې قرات ختم شو والله او دا خلاص یو موږ پیغمبر سم فاطمه سید ابن غاشی تللی والله لا دللا قوم ما خلق قوم دایروونکي قوم ویل یالتا یو قوم له ځم خپل کتاب جنایت لري شو د موسی رسال اسلام نه یو آیا دا څه چې د موسی سم په رکار وای یوهودیان د پیریان نو د مم باد موسا مصدق علیمہ بینیاد اے دیئی اور تصدید کون کی دا کتاب انو چه مستر شیر یهدی الالحق حق طرف تلاکھئی اور در شراد مستقین تلاکھئی اے زمان قومہ عجیب و قبول کے قبول دعی اللہ دعی خبر او منو دعی اللہ دعی سوگ دے محمد رسول اللہ دعی اللہ کتاب ایمان روڑی پدی بانی بغنباللہ کتاب ست سازد گناہونو اپنائی بددہ در کتاب درد ناکنا یادان بعضتن نو حقیقت دی دی دی دی دا دی ایمان نووی وي چې پیريان چې کوم هم جنات تزيخه لنیت بیسونه انس سن قبلهم ولا جانت دلیل دې دا اوسېرب چې کوم دینونه هغه اعظم ميري کې کړه چې منذرین دي کنا مبشرین خونه منذر دي چې دي عذاب باز راځه ست دی او دا جنات باز نه ذکرېږي چې جنات خراجي ته مبشران سره او دی ته لري منذرين دي يرون دي اوسېره یې کړه ومن لا يجبكي قبول نك داري الله دال الله دائد دعوت دا دا دا قبول نك فليس بمجرد اندى سرى بني قمزوري كون كبس دل مغى كي أنج ورد برغد الله نوليا دوستان ولاي قدا خلق في ضلال مموين خير وغمران دي اي عجب نقولي ان الله لذيك نن الله غزاده كي پيدا قدى اسمان نظمه كي ولم يأي ندي سرشو الله قدد يوه پا پيدا قولي كي ناغه والي قادر نري الله پديخ بل جوندي كي اینو یکنن اللہ پر پا پارسو بانی ده و یوم دشورز براشی یور رزو پیش بگریشه کسان جکافران دی بورتا علی سوازو اللہ بورتوی چیادا حق نده او کرا قالو دیو بلا وربینا یا اللہ خبر دستی ده زمینی پخدای قسمی رشتی ده قدار حقو قالو فزوکل عذاب بودسدی عذاب پس اباد کفر کون کی وی فس بر سبرو پس بیر صبرو کلبه که ما صبره اولو لازم لکه چنگ چې صبر کرو اولو لازمی اغا خواندانو در عزم و در ایرادی پیغمبرانو کم پیغمبران چه در عزم و در ایرادی خواندان دی اغوی چه چنگه صبر کرد تان صبرو کن اولو لازم نمراد ابراهیم علی اسلام و صحیصا صح. دارنگی چه کم دا پیغمبرانی محمد رسول اللہ سلام څو وینځه سمحو دا ابراهيم او محمد صلی الله علیه وسلم دی یا هغه لازم دي چې په باندې جوان نجرغلې څو وینځه کوم نرس هغه د پیغمبران ته ول لازمي چې هغه ته حکم د جهاد شوه دی کوم پیغمبران ته څه شویلې قتال حکم چې کوم پیغمبر ته شویلې نو حق د موسی صلوات الله علیه د قتال حکم وګنو نو دا ول لازم شو خو به تر دا جهري او بغید عظم نا سره چکم ننسا ایم این برگیده نیشی اونو لازم بعض خلپی ایم از سلام تیو باسا یا اینوس علیه اسلام اوالیه چه ولم نجیل و عظم وی قرآن که اللہ پک آگه ده پاره وی عظم اینی پخه اراده مضبوط اراده اونو نکده نده مانه شو خونه اگا مانه مخی کده اونو لازم خواهنداند عظم او د قوی اراده اادارگی د ځکه څنګه د همت خاوندان پیغمبران اديو دشي ولا تاسو له اللهم تاجمن کاو پجو باندې کان نو ګیا کیدو يوم يرونا کل چوینه ما غازات نار چې د سواده کېدلی شي داس به تخاری چې لکدرنه تیر کړه موږ یو شادورږي دوره تبلیغ بلاغون دا قران, تبلیغ بلا قرآن سره بس دې ګوره بلاغون دا خبر رسول ګره کا بلاغون معنی کافین بلاغون معنی بلا علما نشینده دا جوړ په معنا ناشې دفاعه لکو الا کولی به مگر قوم فاسقان بسم الله الرحمن الرحيم سوره محمد صلى الله عليه وسلم مدري سوره ته الله ويلو چې فصبر صبرو کا مقابل لا راشي مقابل لا راشي مقا الرال مقسنر على فإذا لقيتهم فضرب رقاب فإذا لقيت المؤمنين كفروا فضرب رقاب كاتر دیولد جے دپس چٹون چٹون اولوائی توائی تو چٹ چٹ وائیز ما سے علماء اورمیہ علماء کی صورت بدلے او دارنگی چکم در کل چه مکینه مدنی تا چه ووڑو کنا نو پاک پل چکم در مدامین حالوی چه دار پاک پل چکم در غده دار نماشی صورت چه ده صبر تلقینو دارنگی د دا اصول اربعه مهمه خبر و خبروه توحید رساله صداقت ده قرآن ایمان بیل یومیل آخره ده ده اصول پیاده کول ده پاره ده ده کلکول ده د ده ده ده اقامت ده پاره جنگ تا ضرورته او نفقیتا ضرورت دے دی صورت کی دعا خبر زکر دے چی یو قتال جا بلا این فاق فی سبیل الله او ایلید دی جنگ ذکر کئی چی دو جو سر دا جنگ ولی او دارگی دی دا منافقان او صاف قبیحہ ذکر کئی دی مسلمان او صاف حسنان ذکر کئی او ایلید ذکر کئی دی کافرانو اللذینا آل الاز کسان جی کفر و کافران دی و سد دوان سبیل اللہ بندید اللہ دلارینا د اللہ د جنہ خلق د اللہ پاک د قران خلق بندي د اللہ د جنہ بندي او ما کني شي ازل مولا الله بعدي عمل نس کي تول برباد دي کي آ کسنجو ایمان او عمل سوي کي ایمان روډي بيما پاک قران د محمد رسول الله باندې زکر حادثه رخايت طرف نہ کافرانو سے عظيم الله پاک بدر کی جو مصیبت بال حالات بذیل قال الله خشتي دنیا اخرت حالات توه را حالات بول الله څخه کی خېستابې کی خېستابې کی, کی دو دنیا دو چکم حالات د نړۍ د مجاهد чыغمن له حاله الله څخه کی خېستابې کی اصلح بولم بس من کمن اللهی کار لو لو ذالک را تقابل دته موږ د موحد او مشرک تو ګرامو الله را راځه دې فزر برقاب فزر بو زر برقابې کاتي سره یو دې کم کافر سره اے کم کا تیر حربی کافر یی څو کا حربی کافر سره چېوزه شولې کاردار ته چې ګندونو دا کا کپڑے دی ولی دلا کاردار ته مو څوک فجر برقه فجر برقه دی امر مقدر دی وی وهدا څټ څټول رقاب رقبه دی وې دا ته وې ګردن تا وي غذرو پرشي دا پختو ته څه تا ها څه دا ورمیږي ماته کا دا ورمیږي دا ماته کا فجر برکات تر دې پوري اجازه هم ته مونږ چا خې دې ما كان النبي upon له اسرا حتى يصنع فلا زویلو کنه وایله حضرت کله چې د غستا شنو یې خپل کنه په وجلو سره ډیر وجلو سره په څه سره دیر واجب سره چې خدي زری او اودغو زوره د دبدبد ختمه کړه نورست چې کوم خلک نیولې دي نو غو فشدل وصاقه خلق لا قوتای واجبو بجام دیری اود د تړل بام پورا اصولونه دا نه ونطی فشدل وصاقه خلق لا مضبوط اوتای फायदा باسي फायदा به دې دای په امامان علی ابا احسانان پری دی عزاد الله سب کوی عذاب هغه به پویږي کنه زبې چپوی کی به احسان باندې وپوی با لکه ابو الراس ته ما خپل زوم چې د نو دا چې هوښه کړو کنه بدر کې چې لاس تدل راوست او بیا چې فدی خبر شو حضرت زینب الله جنه د مکه نه هغه فدی سراسر د خپل غاډي ها راولې غ خپل له تر دغې ها د چې راولې په امباصون ته واه د الله کده خدیجه کبریه راو هار وکړه او په واده کې اوس را ورګړی و, و چې دا بستای چې څنګه نو د دې واده سامانی یمبال سمچو توک تل پرستوي چې وکړالي چې زما نور سره نور نو چې د خپل د غاډي هر رالي ګلیدا د صادق کرام سره مشوره وکړه سنچل کول واړی د ساسو خوخه یې چې اسرائیل دا شي لا کوو کو دا ښه اندای نو دا من بادو باجو آسی لا کړی دی فیمان نن باجو خو هغه په دو چراره بیا مو سلمان شو غن شو دین زل بیام ترییا خو بیا چې راغلی راغلیه مسلمان شو ویل وای ما فیدانیابا فیداهله پیسې به دیوالې دریزرونو موږ وای چې څلو زرو پوری فیداده بدری قیدان نه خسته حتتا تزعل دا د دوا کار دی د پاره کوي چې کی دی فزمګ باندې دا کافرانو او زرهه پلاغه چوندن جام جانگ جنگی سازو سامان تر څو پرې ته سلا فزمګ یې نه کنا نو کافرانو نه مقلاریږي ترځو پرې چې سلامی شوې نه کنا کا تر هغه وخت ته پوری جنفري نه دی الله وی ها نه جنفري نه دی حتہ ته د حد بازار زالیکا یا الله په کا ټکو لفظ کون سره کا تیر با کولی شي پری دا منګ بدلال وګا نه خو څکو دو وړاندې په کوډال وړاندې په خروک باندې ژوند دا هغې تکلیف دی الله دې تقدر او زه پاتاله ګوما چې ته د جنانه د روان مجنونی د دل پره امتحان جده باندې ولو انشاء الله ک چې د خدای خواخه وې لمته سره بدل باخس ته وین انتقام معاف سي جون پخپله ولکن یاب لو بازه ګونی بے باز لیکن دا دل ما مافرس کړي جواده چې امتحان وکم بازو نرا بازو سرا ا کسان چې وویل سید الله بلارکی هیڅ کله الله داوی عمل نه ببربادي نه یوز الله نه ببربادي دا عمل زر دې چې الله وتعالى رو خيره جنت ته او حالات به دوی خوسته ګل الله پهګه تکلیفونه بنئ مصیبتونه بنئ دردونه بنئ او داخل به جنت تا را جنت به او ته خوې بسید زیوسته او معلوماته د دنیا کې چې کوم نه خپل کور یا دا جنات با او تا خوشبوی کڑی اللہ او تا آئی با فاسمانا خوشبو دارا کڑی بای سیبا دا هر چو او تا خوشبو خوشبو بشندلی دو دید دو پارا دا جناتی دو شهید دو پارا او خفل کور تبازی یا ایو اللہ جنامانا ای مسلمانانو کرتاس امداد او رداللہ ده دین سر اللہ و تاس امداد او کیا استاد و خفل بمضبوطی که ای کسان جی کاشران دی فتح <تصفح> صلی الله ملاکت دی اغود پارا بی تاس اصد کی خویدل و لغزشتو وی او حلاکت دنیا کې بامری او پکر قیامت کی جهنم تبازی تاس اللہ ملاکت اغود پارا دی امالون دا اغوی برباز کردی اللہ ذالک راځکه بیا هم بشبدو کری هو مان در الله دی عبادت غنی هغه را چې الله را برباس الله دی عملونه الذين ازم علی کتلیت رقم اخر انده و داخل به مشکری شدم رب لہم الله تبارک و تعالی غتول وللقادرین الله چه اتنان اللہ پوننا باسی اہل قرہ ایمان روڑے مال سالی گری جانتن تا جاری بیلاندین الا نہرنا ا کا ساج کافراں یہ تم تڑونا او دو ډنګر چې څنګه نو طریقه د خوراک بدللې نو طریقه لوړا ده چې په ولاري زه فورې اودایي د ډنګر مقصد د خوراک بدللې دا غا سره چې څنګه نو خېټه دا مقصد نه جوړې بوخرم خوراک بوخم بیا به باداځوم دا نه اچتي د او مسلمان وځکې مسلمان مسلمان چې کله شېفري هغه حلال کوي یو او په طریقې پیغمبر بخري دعا او مقصد به سعیدا وي ډوډي اکرم چې ژوندې پادشي ما ژوندې عبادت وکوما په صحیح نيات بسړېڅ کوي ډوډي هوري نماز واستابري قران بیا زری خدای ثواب واجر در کوي چې په دې صحیح نيات خوخ راکنه تاسو نانی بکث او بغافلت نه خوري نه خوري بغافل نه خوري عبد در کارند تاسو نانی بکفاري وبغافل نه خوري دا غشيږي ځګر تا یارتونه کماتونه نه او د وزخ جوړه پرځای ده ونورمس والله د وزخ جوړه پرځای ده په ولاره کې څوک لري د په اماده طریقې نه خلا نو دا غچګمینو ډنګر دي نه راتشې تا څوک تا دې سپوخه راوځي دې لیدا تا چې ته ورته قانون دې سپوخه راوځي یو دشي کاش یو بې دشي کاش یو دځي و او یقامونه کې آ دسپو پرشن داسما زبا یو چرګه دشي تختې بل دشي تختې په ولاړې په منډه منډه باندې ولایکا دا غخر دي چې یا کولونه کما تا کولنو دا خورات دشي کېلکه څنګه ډنګر خوري لکه اخر حرام په ولاړې هری ټام په ولاړې هری اوس په امیو دبلنه تختې ټام څنګه یو تختې دا غون څه مقصد نه معلوم څه ټام معلوم هغه مالالارم دنه غري ټام نه غري یو شي ځي وای دا کړې او چې ته دا وته دی اپسران الله چې راوته دي ميزونه جوړوله ټوبل څو کسره او هغه ميزونه غاړه په ولاي او د دابل لپاره جوړه نو شه را وته وڅخه د اړیکې ناشن او خپښو مينمان چې دا ومنه بيځاتګره او غره د از مازوې ښکمه کوي د مازوې سره اولي ساسونه ډنګر جوګه غویان جوړ او دا خو تاسو دې نو انسانیان نیسته لیسته لیسته تاسود تشبید خرو سرا ورکڑه دو گویانو سرا ورکڑه وولی تاسود پو والاری خوری کینه خیر پا انسانیان سرا خیر پا عدب احترام سرا روڑی او خوری لا سرا کینه قلم خیتا قلم ما یلیکا قلم ما یلیکا سمی اللہ قلم ما یلیکا کول بیا میږي کا نمبر اسلام دريا دا یو ماجن تفي خپل پر کټي دا غسر ډوډۍ خوري او توي چې بچیا ډوډۍ چکلا کولا نو بسم الله وایاخه <كلمة> اخیلا سره خورا ستاد مخینا خورا ستاد مخینا وګورا په طریقہ خورا د ګاوویو مسلمانو په شان دي وکري من قریه د دې د دې د شکنیستا یا شد تو په قوت کې ستاد کلينا علاوه دا ح تنسیسه فلاناشد ويندا جان چونو اياکه شي چې په کاروبار بينه بينه باندې په دلي باندې د خپل طرف نه پښانداغه چا دي چې ښه ستګري شي دوی په رب ده عمل تعبیر دي ته دوی در خپل قایشادو مثال دغه جنا چې واده کړی شي په دغور سره پرې نه هرو نه دي مېمای دوهونه غير واشين تګ نه کولونکي و د دنیا بصوره جي اوځي کیدله هغه تغیر خوړي هغه بدبودار کیږي خوان اور جنات وہ بو گے خون بدلی دل نہیں تا ہے نہرون دی ملہاری دشودو نہ دا خون بن خرادیږي دی شراب بنا چلا زجنغم خندور دے شاربینوں پاره وانہار اندال نہرون دی دگے گبینو مصفنجا غم صفا دی تو دنیا گبین بس صفا کول غاری یا تاپسلا صفا مالوم شده پله ہر کس میونن معاشرات دے خڑے طرفنا خوشان درا گے شری دی جاغمشاب پادگی اور کی وسکون دی توبوت اس کول وای پیشا کو مدد کر مو بنا فقطت میدا د دې هغه قلمي مات مات دی چې قلمي ردي او موږ بعض دونه مناله سعودیا ستاسو له کстаўه ترځ یو قران ته وبی حتی ته زه اجازه خرجو کول چې وځي ما دېس نه درس نه چوي منندګستانه ستاسو خاند چوي قال ويل الله جان کسان ته چاو تعالی په قران ورکړی دي چې د نور شان د دې بر شان د دې باندې ومنګ په ټیکي باندې شو ولایک الله جن دا اخر دی چې تبل الله ولا قلوبهم الله خپل لري دغه په ژوند باندې او جو خوښ پرستی دی خوښ پرستی د قرآن باندې نه پويږي ولذنا کسان چیز تدو او تعالی الله تو ہدایت نصیب کړی دی د قران په فهم د زاد او زیاته یغه د پاره د خدای قران هدايت او هدايت خب زیات کیږي لکوان په ایمان مرکیب الله او تقوا مسباب د تقوا د پړيګړی اسباب په ولڅی کې الله په د قران په وی دوسره خب زیات کیږي او استغفار ده وا فعلیان د داخل انتظار نه کوي مګره قیامت چرایش دي تران صافي یقینا ناغلي دي علامات نو محمد رسول الله قران علاماته قیامت دې ته نه دي ان واساتک حته ځو قیامت دم د قشراغو وي زلب ما کی مورات چې قیامت کې اشارات علاماته قیامت قران کې کنا فاست و اناس